گرانو منوارو زمد دفان پتایاد دریان سرائدین اسلامی کیسر ان شری سنٹر حنیف اللہ این قدرد اللہ دکان نشتراباد براستا مدینہ مجد دنسکندر قراجو پشاور موبائل نمبر دی 0301 اٹسی اکانو می نمبر 0355 47 اصفندرا او لا يخرج عن علمه وقدرته غرض ما تن د دې عبارتنا اخري صفاتلتي ويلتي نفرمائی وَلَا يَخْرُجُو عَنْ عِلْمِهِ وَقُدْلَتِهِ شَيْءٌ نوزی ده علم ده اللانا و ده قدرت ده اللاناس شیخ ده اللہ علمم حابده و ده اللہ تعالی قدرت مبارکم حابده دن وضاحت بکار دی زی سوال لی چا غدہ خوشی شیئ لفظ بضوما ناگانو مستعمل لی اول شیئ وی ما یمکنو ای اخبارا عنو شیئ حر حر حق شیئ اطلاق کیجی دی شیئ ان چې ممکن دي چې دا غینه مونږه تعبیر وکړو ما یم کړو غریو خبران چې ممکن وي دا حقین خبر ورکړي شي نو په تعریف شی دا لفظ شی واجب ممتنع, ممکن ممکن ټول تشامل دي د تو واجبهم من کااب کوی شو د اختار ورکول شو د ممکن نه منږ اښار ورکولی شو د ممکن منږ اخار ورکې شو په ل کو یا ممکنې او باون اجتماع او نهقی ېباتون با او نهې ېباتو منهار ورکو د ممکنې ع بیا ارتفادو نقیزینو دا بایم ما مانا بشیعون باغم موجودی خارجی بشیع اطلاق پا حاغا موجود کیگی جا پا خارج کی موجودی نو اطلاق پا واجبم کیگی او اطلاق ممتنم کیگی او اطلاق و ممتنع نشی کے دے نگا غو جو خارج نلری اس لفظ شیع چه منگ دع علم سر شگو نجدب زال نمانائی مانائی دارا چی دوزی آن علمی ہی با علم دعلاق الشیقون یو شیع آشی عام امانا دا ما یوم که نو ایو خرا وانو هستر بیا او چکل دا قدرت سر ای لگو چکل دا قدرت سره ای لگو نو پا مانا دا پا مانا سره سر بیا خلو پا ما مانا دا موجودی خارجی سر بیا خلو نو وست دا چشوا وا لا يخرجو نوزید علم تا اللہ تعالینا سا شیع او نا جا قدرت تا اللہ تعالینا سا شیعون یو موجودا یو موجودا با اللہ تعالی جا قدرتنا خارج لدے بلکہ اللہ قدرت وار تشامل لنے برکل جمعنگا ذاتی تفدیلوں کو نو پتیس کلیو سوال لیں او احاا گا سوالا, سوالا خودا پاسو ساندار شي په اول معنا اخلي اول کدا شيون په معنا اول اخلي شيون په معنا اول اخلي کلم سره لګي خو قدرت سره لګي کما نه وی یاد شي چې نو زیدا علم د الله نشي شي ټک د الله علم کو په ممکناته ممکناته او هر چا باندې شته او کو زیدا قدرت الله تعالی نه هغه شی چې د کښينه خدای ورکول شي په معنی د معلوم کې نوای یو خدای نه او د معنی را قدرت نه وزي حالان کې حالان کې اجتمادات کیزنه ارتقادات کیزنه شی په معنی ولې ده او مقدور د واجب نه ده مقدور نه چانه نه ده د خدای قدرت نه واجب ندې دا څه مشهیا د قدرت واجب ندې نو د قدرت سره نه لګي او که شپه مان ځاني اخلي نو د قدرت سره لګي د قدرت سره لګي خودیا د علم سره د لګي علم سره نه لګي معنا اداره کله الله د علم نه نوزي څه شي د الله د علم نه نوزي کوم موجودي خارجي خارج کی هغه د الله تعالی د علم نه او کوم نو غیب نه علم نه حران کله دې دا ک علم لغت عام دې عام دې نو ک شی په معنا اولیا خلی نو کو درک سره نه لګي ک په معنا ثاني اخلي ها علم سره لګي هم جواب وکړه چې کلا علم سره لګای نو په معنا او ولا او کله چې څو سره لګای نو په معنا لانه الجهل بالباغي غير شرح د دې عبارتنه دلیل ویلی جزي اول د موضوع او تا غرنګي ور پسي د جزي ثاني د موضوع جزي اول د دا موضوع داو چې نوزي د علم د الله نشي شه او د درمو د جزي ثاني چې نوزي قدرت الله نشي شه د علم د نوزي لأن الجهل بالبعض نقصن جهل بالبعض تشهره خارج شه ده اللہنا علمنا نو جهل فلواجب براشی جه محال لے داران کچه قدرت رانشی نو والعجز عن البعض نقصن عجز عن البعض نقصانده داران که ده چه توڑ چه ده ده داله ده علم آنه و خودرت که ده نده داله ده علم ده خودرت نیس شه نو دی ولیکن الله دا علم و دا خدرت نسی شہوزی ملازم بشی جہل بالباد یا عجز عن الباد تو دا سی شہرے ناروانی یعنی الجہل دا جہل عن الباد نا نقصان د واللہ دا حر قسم نقصاناتونا بالات کردے او دا کرنگی عجز عن الباد اختقار دے الی مخصصیتی یا مخصصیتا یا با یا مخصصیتی یا خو افتقار کترغه یا مخصص سره ده ده نصوص قطعیه ده ناطقی نصوص قطعیه ده ناطقی نصوص قطعیه او نه مراد ته تقریبا اعلی دلائل اصلی څنګه چې اعلی د ذاتي ځکنين دي ده ناطقی کومو علم په شمول کښې عامه قدرت بلکہ ده سے ہوا ہے جو اوازیں اخری نا اخری تھا تعینہ دے اقلیم مخلی ہاں نا اخری دوڑات میں جیسا قران کریم تیرا جی پہ ہوا بھی كل شیء علیم قالا ولدا لا تمي اصحاب الفلاسفه جس علماء دے عبارت ندفد سوال لا اصل دا سوال دار جوابي کیدا قضیه کیلو دین الله د علم او د قدرت نشه شیخ د قضیه ب چرته قضیه بدیهوی او قضیه ایه او قضاای ایه بدیهیا ما او متانفین ذکر کئ ند ذکر کړه نده جواب وکړه یا قضیه بدیهیا نه دا قزنیه نظریه دا او پدې کې مخالفي شته دي کې څې مخالفي یو مخالفي پکی ولاسي فري او درهم پکی نظام معتزلي دی او سلورن پکی دے او پین زمتا کی عام موتزل دی پین زمتا کی عام موتزل دی نو پا دغا فرق دعا اللہ و بانی دی سکال غواری رد ایسا اولنا فلاسفہ و بانی رد دیر فلاسفہ و موکف دار دیوی اللہ تعالی نکوی گی پو جو بانے. او جو زیات او دغرن او الله قادرم ندې الا اثر من واحد د واحد نفزیاتو الله قدرت مملری کله اول جسم اختلاف کوي او د غیر اختلاف کوي اصل د دا مقام د هر دا چې فلسفه د خبرې کوي چې د الله تعالی علما کلیات او راتلیشي ان لا اله <سؤال> الا هو جزيات به واجبین جزئیین نشراط لري الله علم او جزيات نه یان نشراط لري هو ای ذکر نشراط دی کی کلیات په مجردت او الله مجرد دی د فکر دایله میرا خو په جزيات باندې به واجب جزئیه نه الا دزوجه معنا کعلم د الله تعالی کجزیات او باندې راشي نو یلزم یلزم ای يقوم الواجب ماثيا لكن التالی باطل كل مثل هو کعلم د الله تعالی کجزیات او راشي نو داور تر لازمه را چې الله تعالی ب ماضي شي الله تعالی ب سجه شي نو الله کو ماضی کې دله شینه خپلان او تالیف ومنغایو صلی الله علیه و علیه د مدازمه هغه داسې چې الله اله فجوزیات او به وین جزئیه راشي نو د دې جوزيات سوار به الله تعالی ترازي سبرازي سوار وکړه چې سوار راغله نو سوار د ماديات او ماديات سورده ماديات او سهي ماديات زکه مناطقه د शिवाय رسول د اشياء او بدون فصياده رسول اشياء ان فصياده دغه ماديات ني هغه کم زې تراسي ذهن ته نو چې ماديات را نه سورده ماديات او خداديات د الله در نماديش وعلى از بالله دوه دیوه دعلم دا اللہ قو جزیاتو بان راشی دیوه دن جزیل علم دا واجب لجودا قو جزیاتو بان راشی قو جزیل جزیل يلدم ایسون علمه تعالى متغیرا ومتبدلا میکن نتالی باسلا فلن قبره علم دا اللہ تعالی قو جزیاتو بان راشی دیوه و دا خبر لازمه را چې جلم د الله تعالی مو او متبدل شي دا خبره نه راوارا غیر په علم د الله کې شراط لري وادره ملزمه دی وايي کوئی جلم د الله په ځای ځای یو جوزي دی ځای لا پیدا نه دی نو علم ده الله تعالی بده صحیح وجودي علم ده الله تعالی صحیح وجوده کله چې زيت پیدا شو کله چې زېبه علم زيت ده پیدا نه ہوتاه یعنی پیدائش څخه په پله پله الله کریم چې علم په صحیح وجود وو موزمانه میں موجود هوگا لیکن زید موجود شي نظستان تاپوز فو ایلم بس دیو جدو دے اکدا واجده دے ایتو ایلم دیام دیستیو جدو دے جسعا کو الا عیض بیلّہ جہل آغا زید موجود شد ہے ایلم دا اللہ دیدے که سیو جدو ویلو قرصو ایلم دیستیو جدون دے دا رکا رے دار و اجاده ده نمخیف تیمیده ایسا و اجاده شو تغییب راگه گی شهرانگه تغییر راگه در زید دیلی د ده اللہ صحیح جادو زید کلی پیدا شو ده اللہ اینا با بیاده و و اجاده شو زید کلی مرشی نو اینا با ادالہ در کانم وجودت شو بناد د در تغییر راگه او راگه تیلیم دو تغیر را را دا دا واجب الوجود کریم آساس دا ناراوای په الله په پټه کېږي ورته یاد ورونه کوي چې الله تعالی ان تاسو په وجه جزیا مره اما تاسو په چا باندې د پکویا ته وین دی وای چې په زان دی وای او زان جوزدا دی کې دی قادر په هر شی رې دی قادر نه په اثر نه واحد دی الله تعالى قادر ليس الاثر من واحد الباني زكك الله تعالى قادر شيء من من واحد الباني وعد اللهنا كثيرين قادر كثير كصادر شيء لا يكون الواحد واحدة يا بدغ واحد واجب الوجود واحد فليس يكون متعدلا ومتكثرا يا باقي في تعدد الشيء راج ذک عامه قیدره د دی او هر دکی وا انکه الواحدو <سؤال> الا یذکر منه الا الواحد واحد او فصح طریق النادم ولکد واحدنه سجود کفیروسی دا واحد واحدنه قاتی کی مثلا د الله له سجود د زینب شو سجود د عامره مو شو د الله په دې احتساب اوس څه د ذات ته د بغیر په دې اعتبار کې مو څه د عمل چې نو په را کې ځراه او الله کی سر آغیتا اکا سر آغیتا او جو اس نے اللہ کی قابد آم اکا سر آغیتا تو یہ اوید آ اللہ دانا آقل اول سادر شئو او اول کی بیادتا جید ہے تو ذاتی او وجوب غیری وجوب غیری تینا خلک سانی سادر شو او پا امکان ذاتی تینا وجوب غیری تینا سو سادر شو اکل سانی او په امکاني ذات کې ته نه اول د تاسې سره کله راطلعل له عاشره عاشرتی په سر او په مرور د زمانه سره په مرور زمانه سره یې مختلف جهاتونو په پیو جهات څنګه عالم شو په وې جهات څنګه قادر دی په پیو جهات څنګه خالف دی اول قاتل را غیافدی باندې ارادو کوو ځینو د علم دا لانا او د قدرت الله <سؤال> تعالی نصي ده نو او الله علمه بکلياتهم او جزياتو بيوژن کولی يلو بيوژن جزيا هر طريقه سره ور باندې علم دي وين قلت ما قلت كنا تاسو اي چې الله تعالی کو جزياتو عالم شو کو جزيات شو د حاج ماديات دي نجاب سوور الترازي سورد ماديات او مادي دبياروږي وجود نه شي شې مادي من غوائیو فیاتاتا چا ریلی فیاتاتا چا ریدا خبر کرنا چھ الم دواجب او اشیا هوا بانے دائمه حصولی دی پواستی دی سور سر رازی من <متحدث> قوائیو چھ الم دواجب لجود دائمه حضولی دی اور ذکا علاقی لری دنی ممکنات اسر ازا کئی ممکنات د علاقہ دی اللتیت معلولیت دا من سون معلولاتی اواغازنان سرے یا الله دغه هغه دغه خبره کیتوه دمن خدای الله الیکو وصولې بیلې هغه وضعیت د سورۃ ماخوذ ویلې مګ علم د واجب ورود او حصول نه وایو او قلم د واجب ورود دې شی وایو دوی په دواین ما دی ویل کې چې علم الله تعالی مطابق متغیر متقابل شی د هر دغه کی راضی د خبره دا څه له کومه جو سره دا واوره او دلته څم کوای شي هغه دا چې دی علم د الله تعالی کې وي ته دې راځي زکات به جو زیاتو کې صحیح راځي د نو او بیا شون او بیا عمل شو مګر راغې سامان دې کړو دا ترې چې علم د الله تعالی په زیات خلانو پیدا صحیح جوړو پیدا شوه یا به صحیح جوړوي یا به وجدې کته جوړوي جهل په اللہ آیات بللہ تو وجدئی صغیر کے علم الواسف منگوائیو دا تا تا تکم صغیرات کائی تا تا, تا غیرات و دا تا بدلات تا او راجع اندیدی صفت ازلی قدیمتا تا تا راجع دی تعالقاتو تا تا راجع دی تعالقاتو تا علم دے دو, دو علم ازلی امدی سرمدی دی. او لکا دستانی پرنگولار میں زنو نو ما نتیز تعلق د انم دا اللہ ما پورید د زن موجود شو ما انم دا وجد شو زن مر شو ما انم دا کانا موجود شو انم دا کانا موجودا خدا تول چکم بدلی گی را بدلی گی سیوجدو وجد کانا موجودا تول تعلقات بدلی را بدلی اگر علم منتھراں دې دا تعلقات به ديږي را بدليږي دا تعلقات څه کې به ديږي را دا متعلقات بدلیږي دا تعلقات څه کې به ديږي را بدليږي دا متعلقات پر سر بدليږي را بدليږي نو مو ما څنګه ما یو متعلق کوم تباتلو پیدا شمه نو بیا تباتل <سؤال> شو کوم شمه نو بیا تباتل شو او دا متعلقات بدلی گی را بدلی گی جیشوہ حقیفت خواہ غرنگی دے کنیکشن پا منس کے ندے دا بدلی گی را بدلی گی او دا تعلقات دا حدوث تا وجہ بانے حدوث تا متعلق او دا, دا, دا, دا من متعلقات یو وذاك المتعلق التبيين به والمتعلقات حادث في حدوث المتعلقات وذاك المتعلقات لوجوبان المتعلق كي حدوث مراد بل الله تعالى علم مسبقا ازلي ابدي بالمبدئ كما الى تبصر ما في يمينك وشمالك وانت مستقر في مكانك لا تتحرك او تتغير في بثيغي بدليغي فلا طرفه بدلي وانتم مستقرون في مكانك فتدسيلار پشنهاله ما اما نه دڅه کلیه ما څه نه راځي د جست کیږي د راست کیږي او کله جما او ته ترڅ کیږي کله ما دګت ترڅ کیږي کله شاع کله مخه کله برا کله کته په تبدلی ګرا بدلیږي که ازم د قشانه ولارد وګه الله د ال من د قشانه ولارد له نکدسته یې فرنګ د نور کې کته تعلقات څرګېشو د ال مم حادثو د حدود تعلقات دغه موخه لکه جنم ده حدود نه هاي مه مليدا خبره کوي چې الله تعالی ګور قادر نه ده پاک پر من واحدين نومغو او تاسو چې کې کما خبره کړم موږ الله تعالی چې په دې چیزونو چې نه صادير شي وي نو په مخ ديږي راتلو د نشي شي شيری صادير شي وي کنا د الله کولی رتون کنا دا ست پهونو په وا انلا مخاطد تا تکثر د امور کثیره او شباب نو بیا تو نو یو ارتفاع تم دې زیاتو دغه خبره ده کثره خبره ده جزغه خبره مغله تره جللا بوستر دې شونه به غیری دا غنه که مستهل تا عمر وخت دا خو تغیر یعتباری دی دا کل تغیر دی که څنګه چې دې زانه علاج وکي دا که سببونم دې اداکس مریضون هم ده اداکس د ویګون هم اعتباری په دې حیثیت چې دې ذات علاج هم مریضون دې حیثیت چې دې ذات هم دې علاج وکو د ویبن ترنګي خپل پکی تر څو تعدد راضي او تغير راضي ومقامح دې تعدد او تغير کې تغایوری حفیقی اندلی بلکہ دا تعادد دیت مضافن الیحی کې دا تعادد کے پچاسی اللہ کے محسن دیتا مام شو اسلام وشو نموزدر زید و موزدر خامر نموزدرون مسترون کی تعادد راگی کبزید آمر کی تعادد راگی دا خوب مضافن لیت کرار رکھانا منا دا خوب مضافن لیتا خارج راگی دا خوب بلشید تعادد راگی پر دا اما همہ خبر آبارا نتا صورا خبر بچومت شدی دا څه پاتلا لا غاڼي دا تواي تاسو چوای او تاسو کول تا درشه دی یو خپل نو موږ आपले ولست چې دنا ثابت شي یو خپل او بر نو موږ چې والی سې د واحدنا د دې معترف او قائل نشو هیڅ دا د دې واحدنا دی ویننه د دې جهاد دی په یو جهاد تا په جهاد دا چې ما غوږی هاتند جنازې دی کته مے هغه د دې ذات نه او حدود د کثيجه واحد نه او هغه مخکلي د نورو جهاتونو نه هغه ماکنو کې محلوم چې کومه تاسو کومه حلونه درنه د لایيږي او ټول <سؤال> نو دا خبره ای ټول حالاته چره شي په سبب د توفیق او تفصیل من عنده لا علم دی وینه پوښیږي په جزیات باندې دا غواره چې نه او دهریه دا په دهریه اورښتې دا خبره د موقام کې خو الحمدلله د ګفتار او د دې په څو ضوالو خدا بيخ مونږو ويسټې دي ګینځي یک شر ال عاقما ورلا وک نو ځکه د زیات دی زهریه په دو قسمه یو هغه دهریه چې په یو هغه د سترس وېدا ټول چې دونه چي داري زمانی تصرفات کې رښت معدوده او خالقه نشته او دی جواب ده هرېری جاریه الله <سؤال> تعالیش <سؤال> ده خو مرګره دې یوازې څوک کولای نه شي کوله الله <سؤال> کلامش ته شریکه دی یو عقلي د تصافت د مفرخه معنی راته شي کومې دی ورته چې د کسوري یا يقول الله تعالى هذا يوم بلاه ونوره مشبه وذاته هو لا يعلم ذاته وذاته هو الله تعالى لا يعلمه وذاته هو الله تعالى إذا لم نلعرف أقبل ذات تحت العلاقان دي, دي ويقول عالماني که آلítulo overst لهی én که آنپا غیر پوئی گی آلاح simple نمیون اگزان پوئی گی آنپا غیر پوئی گی آئی پا غیر نم ، موقع دنبochی نوعی نوعی نیاشها که آلاح اب شرطا علمم شی Post reach ڈوگام یار و منح Sa کالللاح حندول اَج~~ کائل�و نیاشش رو ڈوی دنبا و, بی و ای barriers با غیارونه دی ولی کله غیارو انمشي او په ځان نه دی ولی په ځان نو لازم به شي تعداد او تا کثرہ به شي تعداد د کډاګا ځتی واجب عالم شو د په دې به مار باندې دی عالم دی شو په دې به معلوم نو ځان شو په کې تعداد راغی په دې څراغه غ سا د که من بله خهوهدم مه ځانله ق سر جوړي د بل م رووائ خارې ټول روان ځانله ق سر جوورو له فګله جوړو له په د ارت ش خو م سر خموران ه د و الله عالمم پچه دی الله علی پچ شي پهدیر شي نو الله بهپچه لم شي الله عالم نهدي په ځان باې والکفاز <مالك> عالم شنو کبل لازم شي تعدد تکثر و بغضات واجب دي ا دې عبارت سره چې ته د علم له بده علوم سبسيشم ده کنه معلوم دي دادو دراغه تکثر راه وجر ملازمه والکف غیر عالم شنو بزان به مالی دي او وجر ملازمه دارا مثلا فدي شي چې انا عالم بلا غيا انا نو کوم عالم بین اغیار د زیات کې د محکومون علیه را او انا عالم بل اغیار کې انا درجه 4 د محکومون علیه را دا عالم بل اغیار درجه د محکوم نو محکومون علیه کې محکومی کې محکومون علیه ته رسیدي نو محکومون علیه صبر بنیشي لکه ځتی نه پیغمبر ځان الله <سؤال> اللہ تعالیٰ علیم سفاغیاروں کو بری آنبوں کی گئی کانا بجاموں کوئی گئی آنبوں کوئی گئی ناوما دس یہ کیسا ہوئی بختولو شارعینوں پر بلی تریشیس طرح ایسان یقین انعبا لگا اگر کلگو تیخواہ سانے بایت ناہ سانے ہوا ہے دیوئے اللہ علم نا دے ولک الا نمشي په خپل ذاتو متعدد بارایشي درایشي دویتل چې اړمن دي په خپل ذاتو اړمن په چا باندې په غیر ولیک په غیر باندې اړمن شي د خپل خزانه باندې سيګیلې اړمن دي څنګه وانا عالم بل اغیا کړه کیداته عامه تحققه شلا کويا انا عالمو بلا اغیا کړه کیداته مو تحققه کیداته شي متحققه شي محکوم دیسو که آلمون محکوم دیسو که آنا نو پڑی کعنا بایم ایلمی که نا نخوزان بایم ایلمی که لان بایم سی علم وی دهریوی انہو لای عالم ذاتح ذات مکی جان داکو دیس یو اخوانون من بایم سیل عن که بود دیلو ما تن قدی بانی رادو کپدی خلقو بانی علم دا اللہ تعالی مه مانا دا دا چې الله تعالی عالم دی الله قدرت حاوی دی دا الله علم حاوی دی یو شهم د د علم او د الله د قدرت څخه او بهر یو شهم د الله د علم او د الله د قدرت څخه بهر دی اوس تاسو دا تعالی چرته عالم شي په جواب نه بل افیار په افیارو باندې الله تعالی څه شي عالم مو ته دینه جواب ته خاصه نه دی الله تعالی په حضوره کې الله تعالی په ځان باندې عالم دی د کتاب په ځان باندې او په دې اعتبار پر دې معلوم خغه ذاتی واجبې چې حاضر دی د بل <سؤال> ذاتی واجبې سره معلوم او کتهغه ذاتی واجبې د بل ذاتی معلوم دی نو تاسو علم او مته لکه دا خپل اړاج په دې چې دا چې دې بدن علاج او طبيبون چې دې بدن علاج شو مریو ګو خو به نشوي کنه نو دا څنګه تغير دی ایادی باری نو الله تعالی په ځانم عالم دی اصلا چې الله تعالی په ځان باندې عالم دی نو الله تعالی په دې ټول اغيارو باندې عالم دی اګه دي چې الله عالم به اغيار نه دی لې چې غیر ما نه عالم به شي او هغه فزان عالم دی فزان عالم دی لنورو كله عالم فيه شريعه عالم كله لن الله تعالی څه کوه چې موږ وایو چې الله علم صفات کمال <سؤال> ده نو هغه څه ده چې کمال <سؤال> زموږه او الله وګورو ایک شغل که شرایط موجود موجود موجود ہی که موجود دی یہ که نا شکھایت نا خبری دی یو قیام بذاتی هی دی قیامه یو تجاروت عن المعضره قیامه بذاتی هی ز scatteredоче جوا substitute عن المعضر تو اللہ تعالیک عالیت خبر؛ وابلغیر ندر قیام بذاتی تی طریبی صور firesف هنا تجارباس یixes fez جو وہ ک Externalسوا ا pytanie غدا طولی خبری اکی موجود 경우에는 راشين بحر حال الله يا علم لي او ناسين للملئ ولا يحيطون بالشيء منه صلى الله عليه وسلم <تصفيق>